Robbi. 98, 99, 100. Glória elvette Dundik kis karját a szem elől, és egy pillanatig mozdulatlanul állt és pintorogva hunyorgott a napfénybe. Előbb megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szét majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös körül teljes csönd honolt, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegyke madár, dacolva a déli napsütéssel. – Fogadni mernék, hogy a házban bújt el – vigyeztette ajkát Glória – pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsiny ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vonta homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ázak zizzenését, és Robbi fémlábának fére ismerhetetlen ütemes döngését. Glória megperdült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. – Várj, Robbi! – visongott kétségbe esetten Glória. Ez nem ér, Robi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? lába nem tudott versenyre kelni Robi hatalmas lépteivel. De alig tíz lépésnél a cél előtt a robot hirtelen cammogásig lassította tempóját, s így Glória minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásban elrabogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. – Robbi nem tud futni! – kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak nyolc éves tüdejéből kitelt. – Mindig legyőzöm! Mindig legyőzöm! – kántálta vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Elhelyett futást mémelt, lépésről lépésre távolodott el Glóriától, és ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban aztán megugrott előle. Rólia tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. – Robi! – visongta. – Állj meg! Apró fúvallatokban zihálva budjant ki belőle a kacagás. Robbie erre hirtelen megfordult, fölkapta a kislányt, megpörgette a levegőben, úgyhogy Glória egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg a zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, a Robbie lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fém újba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadta el a ruhája. Majd Robbi oldalára csapott. Rossz fiú vagy, mindjárt megverlek! Robbi összekuporodott, arcát tenyerébe temette, mire Glória tüstént helyesbített. Hm, ne félj, Robi, nem verlek meg. Különben is most én bujok. De ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbi bólintott. Feje egy kis paralelpipedon volt, legömbített szélekkel és sarkokkal. Rövid, hajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelpipedonhoz, amely törzséül szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult. Csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. – De ne intette őt Glória. – Egyetlen számot se hagy ki! – Ezzel szaladt bújni. Robbi megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben ízó szeme körbe kémlet, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló tarka szövet darabkán. Robbi néhány lépést tett előre, hogy meggyőződjék, valóban Glória gukol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtek hely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, és a kislány többé nem átadhatta magát azzal, hogy rejtve van, Robbi egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott úgy, hogy az nagyot csendült. Glória morcosan előmászott a szikla mögül. Kukuc Rágalmazta Robbit, és különben is unom már a bujócskázást. játszunk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád. Óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Glória azonnal gyengét, hízelkedő hangra váltottát. át. Ugyan Robbi, nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Nagy erre repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyedén kieengesztelni. Maka csúl az égre, és még határozottabban barázta a fejét. Kérlek, Robbi, nagyon szépen kérlek, játszunk repülős dít! Glória rózsás karjaival átölelte Robbi nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva sírni fogok! és már is megtette az ijesztő előkészületeket, hajka sírásra görbült de a kőszívű Robby fittyet hányt e szörnyű lehetőségnek, harmadszor is megrázta a fejét. Glória erre kénytelen volt kijátszani utolsó adóját. – Ha nem jössz, fenyegetődzött, soha többet nem mesélek neked. egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robby azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zenget. Aztán óvatosan felemelte a kislányt, és széles, lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek mentem felszáradtak. Glória boldog a sikongott. A robot fénybőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 c fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbi mellén, csodaszép, szinte már varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbi. Nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod. Szép egyenesen kell tartanod. Így illik a repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt. A robotkarok szárnyakká alakultak. Elkapták a légáramlatokat Robbi egyszerűben ezüstös repülőgép lett. Glória volt a robot fejét, és jobb dölt A repülőgép éles kanyart vett. Glória előbb berregő motorral szerelte fel a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel. És ekkor kalózrepülők vették üldözőbe őket, tehát a lőmestereknek is porondra kellett lépniük. A kalózrepülőgépek egymás után zuhantak alá. – Még egyet elkaptam – visított Glória. Még kettőt? – Gyorsabban, emberek – tette hozzá fontoskodó hangom. – Fogytán a lőszer? – Rettenthetetlen bátorsággal hátra hátrafelé a vállafölött, fölött, míg Robbi immár, mint tompaórú ülhajó, maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten a túlsó oldalon zöldelő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltást tört ki, és aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Glória liheged, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette. – Ez aztán pompás volt? Robi türelmesen kivárta, míg a kislány lélegzethez jut, és akkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik hajfürtjét. – Mit akarsz? – kérdezte Glória. Tágranyét szemében színlel csodálkozás tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni behemót nörszét. Robi még erősebben ráncigálta a kislány hajfürtjeit. A ah, tudom már, meséljek, ugye? Robi hevesen bólogatott. – Melyik mesét akarod? Robi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe. – Megint a hamupi pőkét? Csodálkozott a kislány. – Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még? Pólyásoknak való. De Robi kitartott a H betűnél. – Na jó. Gloria neki készülődött. Átgondolta a mesét, azt a sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá. Aztán neki kezdett. Figyelsz? Hát, egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére. Glória épp a történet legizgalmasabb részéhez ért. A mesebeli óra éfél ütött, és minden villám gyorsan visszaváltozott eredeti szürke alakjába, Robi pedig izgalomtól csillogó szemmel figyelt, amikor megzavarták a mesemondásban. – Glória! éles női hang szólítgatta egymás után többször is. Olyan idegesen csengett, mintha a kiáltozót már nem is a türelmetlenség, hanem az aggodalom hajtaná. – Mmm, mama hív! – szontsolódott el glória. Jobb volna, ha visszavinnél a házba, Robbi. Robbi tüstént felállt, mert valahogy úgy gondolta, okosabb, ha a vonakodás legcsekélyebb jelenélkül engedelmeskedik Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robbiban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba. – Már reketre kiabáltam magam, Glória! – korholta a kislányt. – Hol voltál? – Robbival voltam, nyögte ki Glória. – A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már idő van. – Az a baj, hogy Robbi se vette észre – mondta Mrs. Weston. Aztán, mintha ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult. – Mehetsz, Robbi, Glóriának most nincs rá szüksége. És még könnyörtelenül hozzátette. – És csak akkor gyere, ha hívlak! Robbi már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Glória a védelmére kell. – Kérlek, mama, Enged, hogy itt maradjon, még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupjipőkét, és még nem jutottam el a végéig. Gloria! Begy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba, egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem otcan. Igaz, Robbi? Robbi válaszképpen főle a tömör fejét. Glória, ha nem hagyod abba azonnal egy hétig a közelébe se engedlek Robbinak. Na, jól van, a kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be, pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott, glória meg alig bírta vissza könnyeit. George Weston kényelembe helyezte magát, vasárnap délutánonként szokása szerint mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött-kopott pamlak, amelyen végig nyújtózhat az ember, a times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. van -e ennél nagyobb kényelem? Így aztán nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitotta szobába. Mr. Weston tíze tendei házasság után még mindig olyan értetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás. Mindig örült, ha vele lehetett mégis ezek a kora vasárnap délutánok, mondhatni, szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, és a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy két-három órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Lefebvre-Josida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbéli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá, és úgy tett, mintha felesége ott se lett volna. Mrs. Weston két percig türelmesen, majd újabb két percig türelmetlenül várakozott, aztán végül is megtörte a csendet. George! Hm? George, hallod? Letennéd kérlek egy percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi a baj, szívem? Tudod te nagyon jól, George. Glóriáról, meg a szörnyű masináról van szó. – Miféle szörnyű masináról? – Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robinak hív. Egy percse se hagyja magára azt a kislányt. – Miért is hagyná magára? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is, nem szörnyű masina, hanem a leges, legtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. – Hogy a csudába ne, hisz vagy fél évi jövedelmem ráment. – De megír. Az alkalmazottaim közt igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is az újságjáért, de a felesége fürgébb volt, elkapta előle. Most figyelj rám, George! Nem bízom a lányomat egy masinára, akármilyen okos is. Nincs lelke, és az ember soha se tudhatja, mi jár a fejében. Ki hallott még olyat, hogy egy gyereket egy fémszerkezet őrzetére bízzanak? Hát ez meg miféle új mánia? fortyant fel Veszton a homlokát ráncolva. Már két éve van Glória mellett, és eddig még nem láttalak aggódni miatta. Eleinte más szemmel néztem rá, újdonságnak tekintettem, sok terhet levett a vállamról, amellett akkoriban ez olyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok? Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a hús és vér nőrszök. Robbit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gondolkodás módját ennek megfelelően állították be. Tehát szükségképpen hűséges, kedves, csupa szeretet. Masina, amelyet ilyennek készítettek. És ezt az emberekről bizony nem mondhatod el. De egyszer elromolhat valamilyen... Mrs. Weston nem nagyon ismerte ki magát a robotok szerkezetében. Valamilyen kis csavar meglazul benne, az egész szörnyű szerkezet az egyik pillanatról a másikra megőrül, és és akkor Mrs. Weston nem tudta rászánni magát, hogy befejezze a nyilvánvaló gondolatot. – Ugyan miket beszélsz? – tétakozott Weston, de akarva, nem akarva idegesen megborzongott. – Nevetséges! – mikor robbit megvásároltuk, hosszan megtárgyaltuk a robotika első törvényét. Nagyon jól tudott, hogy a robot egyszerűen nem okozhat kárt emberi lényben, mert ahhoz, hogy az első törvény érvénye megszűnjön, annyi sok mindennek kell elromlania a szerkezetben, hogy addigra az egész robot működésképtelenné válik. Feltevésed tehát matematikai képtelenség, Amellett évente kétszer is elő ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja a szegény jószágot. Annak, hogy Robival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogy akarod őt elválasztani Glóriától, Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparincsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajította a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó George. Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, hanem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megtalálja a helyét a társadalomban? Rímeket látsz, Grace. Gondolod, hogy Robbi kutya? Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Megérdeklőtted? Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hisztizést. Igenis, megtartjuk a robotot, amíg glória nagyobb nem lesz, és kérlek többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagymérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston két nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George, a faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk. Úgy? – És miért? – kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. – Robbiról van szó. Weston törölközővel a kezében kijött a fürdőszobából. Arca pújka vörös volt a méregtől. – Miről beszélsz? – Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte idekeztem nem észrevenni, de most már nekem is elegem van belőle. A falu beliek zöme veszélyesnek tartja Robbit, este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi a magunk gyerekét bízzuk Robbira, nem az övékét. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a felébe. Kár az ilyen beszéd, él, ezzel semmi sincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk. Csak rendeljék el, de azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkba robotot tarthassunk. Ide figyelj, rész. Ez az egész csak a te robotellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robbi marad. De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellene mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudó nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reményen nélkül. Robbi marad és kész! – halsukta tízszer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek. Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlott a kislányának, hogy elviszi egy csodaszép szép VideoVox előadásra a faluba. – Robi is jöhet? – tapsolt boldogan Glória. – Nem, drágám – felelte Weston, és saját hangját hallva megborzongott. – Robotokat nem engednek be az előadásra. De majd, ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, és közben nem ismert a kislányra nézni. Gloria a lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a Videovox valóban pompás élmény volt. Mielőtt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a sűriesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyelj csak, Kapu, amikor majd elmesélem Robinnak. Ó, hogy tetszett volna neki! Különösen az a jelenet, amikor Francis Fran olyan nagyon óvatosan hátra és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor utcú. Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mondta, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek? Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Az csak olyan tréfás kitalálás. Tovább már nem tudott vacakolni a kocsiban. hát jöjjön. Gondolta, aminek jönnie kell. Robbi, Robbi! kiáltozott Glória futtában a zöld át. de hirtelen megtorpan, mert a ház egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly, barna szemével, és a farkát csóválva. Júj, de szép, kutyus! Glória felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta. Ez az enyém, apu. Most az anyja is oda jött. A tiéd Glória! – Ugye szép? És milyen puha, bolyhos szőre van. Nagyon szelidálat és nagyon szereti a kislányokat. – Játszani is tud? – Hát persze, rengeteg mókát tud. Akarod látni? – Igen, csak azt szeretném, ha Robbi is látná. – Robbi! elhallgatott van áldogát, és a homlokát ráncolta. – Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert nehezte rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük el. Nekem talán nem hinni el, de ha te mondod, elhiszi. Weston összeszorította hajkait. Feleségére nézett, de nem sikerült elkapni pillantását. Glória villámgyorsan megfordult, és leruhant az alaksor lépcsőjén. Robbi! visongott futás közben Robbi! Gyere csak, nézd, mit kaptam Aputól, meg anyjától egy kutyust! Robbi! Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött. – Mama, Robby nincs a szobájában, hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, és hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt. – Mama, hol van Robby? Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz. Mrs. Weston leült, és gyengéden magához húzta kislányát. – Ne szomorkod drágám. Robi úgy látszik elment. – Elment? Hová ment, mama? – Nem tudjuk, kedvesem. Egyszerűen elment. Kerestük, kerestük mindenfelé, de nem találjuk. – Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza? Glória szeme tágra nyílt a rémülettől. – Remélem, amarosan megtaláljuk. Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játssz el ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves! Villámnak hívják, és glória szemét most már elöntötték a könnyek. Nekem nem kell ez a csúnya kutya, nekem Robbi kell! Keressétek meg nekem Robbit! És mivel nem tudta szavakba önteni elkeseredését, hangos zokogásban tört ki. Mrs. Weston segélykérőn férjére pillantott, de az csak rossz kedvén téblábolt, és le nem vette volna fűrkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult. Miért sísz, Glória, Hisz Robbi csak egy masina volt. Csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina, kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba. Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza! Ó, mama, szerezd vissza! Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott és magára hagyta a bánatba merült kislányt. – Hagyj sírja csak ki magát! – magyarázta férjének. – A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni ar a rémséges robotra. Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derül átónak bizonyult. Glória persze abbahagyta a sírást, de abba a mosolygást is, és ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezte, Mrs. Weston idegeit, és az asszony már csak azért nem visszaközött, mert sehogy sem tudta rászánni magát, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába. Leült, összefonta a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy for benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott. No, mi a baj, Grace? A gyerek, George, – Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Glória azt mondta, hogy látni sem bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet. Weston letette az újságot, szemében reménysugár villant. – Talán... talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit. – Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a... – Nem! – bágtará komoran az asszony. – Szó sem lehet róla. Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyermekemet nem fogja egy robot fölnevelni, még ha esztendőkbe elég is, amíg Glória beletörődik az elvesztésében. Weston csalódottan újból felvette az újságját. Egyetlen ilyen év, mondta, és minden hajam szála ősz lesz. Hát, a te segítségedre nem igazán lehet számítani, hangzott a fagyos válasz. Glóriának környezetváltozásra van szüksége. Itt persze nem tudja elfelejteni Robbit. Hogyan is felejthetné, amikor minden fa, minden szikla ráemlékezteti? Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emészte magát. Maradj a tárgynál! Miféle környezetváltozásra gondolsz? New Yorkba visszük Glóriát? Augustusban? Te úgy látszik, nem tudod, milyen ott az augusztus. Egyszerűen kibírhatatlan. Milliók kibírják. Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának. Nekünk meg épp oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis mihelyzt megtettük a szükséges előkészületeket. Glória út majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre derítik. Akkor majd elfelejti azt a masinát. Úristen! Sóhajtozott a szegény papucsférj. Ha arra a hőségtől olvadozó aszfaltra gondolok. Sajnálom. Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt. Gloria az utolsó hónapban több mint két kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed. Miért nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját? Mormolta Weston, de persze csak magának. Mihet megmondták Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamivel jobb kedvre derült. Nemigen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskodó férje orra alá dörgölje. – Hallod-e, George? – úgy segít a pakolásnál akár egy kis angyal, és egész nap benem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja. Úgy van, ahogy előre megmondtam, csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész. Remélem, tűnögte a hitetlen Weston. Az előkészületeknek gyorsan végére jártak. A városi lakást rendbetítették, a nyaraló őrizetére pedig egy házast párt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Glória megint a régi vidám kislány volt, és még véletlenül sem ejtette ki Robbi nevét. A család derűs hangulatban légi taxival ment ki a repülőtérre, és beszállt már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna saját gírójával, ez azonban csak kétüléses volt, és a csomagok sem fértek volna el benne. Gyere, Glória, szólította kislányát, Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet, gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Glória jókedvűen trappolt végig a sorok között, s egészen laposra nyomta a vastag, tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált ki felé, s ez még csak fokozódott, midőn hirtelen felköhögő motorhangja végig hullámzott a fülként. Glória túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld, olyan gyorsan kezdett távolodni, mintha sűlyeztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig az egyik pillanatról a másikra megkét zűrött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda lene nyűgözze. Nem is vette el az órát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott. Mama, fordult az anyjához. – Ugye, nem sokára meg is érkezünk a városba? Dermet rád dörgölgette, és érdeklődéssel figyelte, hogyan zsugorodik össze, és tűnik el apránként az a kis párafölt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre. – Körülbelül fél óra múlva ott leszünk, drágám – válaszolta Mrs. Weston, aztán egy árnyalatni aggodalommal a hangjában hozzátette. – Ugye, örülsz az utazásnak? New Yorkban annyi épület, ember meg érdekes látnivaló van, biztos remekül fogod érezni magad. Minden nap megyünk majd videóvoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és igen, mama, felelte Glória minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Gloria figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De időn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama? Mondtam, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen, de én azért tudom. Egy pillanatig saját éles látásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye Detektívekkel. Ez a kijelentés George weston épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Gloria apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán megfuldokló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörösképpel csuronvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen álltott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Gloria még izgatottabb hangon megismételte a kérdését, úgy érezte, türelme végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl, de most az ég szerelmére ügy nyugodtan és hallgass! 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Glória szüleinek figyelmét sem került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amint ő fogalmazta, agyon szórakoztassa gloria -t. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságokat. Fölvitték Glóriát a fél mérföld magas, a Roosevelt Balding tetejére, ahonnét megilletődött ámulatban végigtekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jerseyi síkságokba vesző csipkézett ház rengetegen. Ellátogattak az állatkertekbe, ahol a kislány gyönyör teljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt, de kiség kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogy képzelte, s határozott hangon kitartóan követelte, hogy a bánát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Fél útig fölhajókáztak a Hadzon folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösen, amelyet az őrült huszas évek avolt stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a sznatoszférában, ahol az égbolt mély bíborra vált át, felbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borul föld, olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Islandi szorosban Gloria egy üvegfalú mélytengeri járműben lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok mereztették rá szemüket, majd meg hirtelen odébb kígyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagyáruházakba, s itt Gloria egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Glóriával egyszer mindenkorra elfeledtessék Robbit, de hogy ez valóban sikerült -e nekik, abban már korát sem voltak olyan biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Glória a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította tekintetét, a valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Glóriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte el tetőpontját. A múzeum különleges kiállítást rendezett gyermekeknek, amelynek keretében a tudományvarázs eszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájára természetesen a feltétlenül megnézendő programok közszerepelt. Itt történt, hogy mi alatt Westonék lenyűgözve, magokról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy glória nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal glória felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta lány volt, aki csak úgy vaktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt. Ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja, anyja ébersége alább hagy, s csendben odébbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélküli csodabábú volt, pusztán reklámcélokat szolgált óránként egyszer elébe vezettek egy-egy csoportot, és ott aztán az érdeklődők óvatos, halk kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnöknek. A mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt, mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius-fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atom súlya 23 de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé pedig egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszor is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor glória belépett. Glória rá se a kislányra de pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva ilyetten áldogált előtte. Ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel első kérdését. – Kérlek szépen, Bácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy ez a beszélő robot? Nem volt egészen bizonyos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy valódi beszélőrobottal. A tizenöt év körüli kislány kesken csúnyácska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy kis notest kapott elő a zsebéből, és lázadt gyorsasággal firkálni kezdett. Glória kérdésére a szerkezet olajozottan felberregett, majd a belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő. – Én, – Beszélő robot vagyok. Glória elszöntjulódva nézte a robotot. – Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. – Robot bácsi, tudsz nekem segíteni? – firtatta tovább Glória. A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, és ez idáig csak is olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen megbízott önön képességeiben. Tudok neked segíteni. Előre is köszönöm, robotbácsi. Ismered Robbit? Ki az a Robbi? Egy robot. Glória hegyre állt. Törülbelül ilyen magas robotbácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot. Meg feje is van, tudod? – Neked nincs robot, bácsi, de neki van. A beszélő robot ezt az iramot már nem bírta. – Egy robot. – Igen, robot, bácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember. – Olyan robot, mint én. – Igen, robot, bácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel artikulátlan hangot tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő, a robot, nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjelleket adott. A 15 év körüli lány felállt és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát a robotika gyakorlati alapelveiről. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet szözen Calvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól leplezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott. – Itt van! – Gloria anyja hangjára ismert. – Mit keresel itt, te rosszaság? Mrs. Weston aggodalma egyszerűen haraggá változott át. Halára ijesztetted anyut és aput. Hogy jutott eszedbe hagyni minket? Közben a robotmérnök is berohant, és haját téppet udakolta. Ki merészelte babrálni a robotot? Hát nem tudnak olvasni, üvöltötte. Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni? Glória bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban. Csak azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hol van Robbi. És most, amikor minden gondolata Robbi felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a könnyei. – Ó, mama, meg kell Robbit találnom, meg kell találnom. – Jóságos ég! – Mrs. Weston alig tudta megállítani, hogy föl ne sikítson. – Gyerünk haza, George, ezt én nem bírom tovább. Azon az estén George Weston huzamosabb időre eltávozott hazúról, másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a felesége elé. Ide figyelj, Grész, támad egy ötletem. – Miféle ötletet? kérdezte az asszony mogorván minden érdeklődés néltül. – Glóriával kapcsolatban. – Csak nem akarod visszavásárolni a robotot? – Eszem ágában sincs. – Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja. Ide hallgass, Grész. Szerintem az a baj, hogy Glória élő lényt lát Robbiban, és nem gépet. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbi csak egy kupac acél meg sárgaréz, különféle lapok és húzalok alapjában, és hogy az egész szerkezetbe pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted? És hogy akarod erről meggyőzni? Egyszerűen. Mit gondolsz, hol jártam tegnap este? Megkértem Robertsont, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, és mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény. Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant. Te George, ez valóban remek ötlet. – Nekem csak remek ötleteim vannak – válaszotta George Weston dagadó mellel. Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, és természettől fogva kisé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépése tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem mondta el a dolgot, sőt több ízben félbeszakította Mr. struthers és megkérte ismételje el a magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy glória is megérthesse. Előadói képességének ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy, ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot. – Bocsásson meg, hogy félbeszakítom. – Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefuttatásának kellős közepén tartott. – Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak? – Mi? – dehogy nincs. A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle vitiosus vitiózus robotgyárt robotot. Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek sem tűrnék. De azért előállítunk néhány igen kis számú robotot kizárólag a robot munkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek folytatta és a nagyobb nyomaték kedvéért a tenyerét verteste, nem akarják belátni, és ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszenvvel viseltettem a munkásmozgalom irány. Egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robotmunka bekapcsolása a termelés folyamatába eleinte szükségesé tesz, ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az Mr. Struthers, vágott közbe Veston. – De mi van azzal a gyárrészleggel, amelyet említett? – Megnézhetnénk? Biztos vagyok benne, hogy ott sok érdekeset láthatunk. – Persze, persze. Mr. Struthers görcsös mozdulattal orrára vigyeztette cükkerét, és elégedetlenségének halk köhintéssel adott kifejezést. – Jöjjenek utánnam, kérem! Végigballaktak egy hosszú folyosón, majd lementek egy lépcsőn, és eközben vezetőjük viszonylag hallgatag volt de mi helyt beléptek egy jól megvilágított tágas terembe, amelyet fémcsörömpölés zajat öltött be, a zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata. Íme, szavad büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag a robotok dolgoznak. Öt ember felügyen rájuk, de nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. Öt esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek, azonban... A vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsalásként hatolt el Glória fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta, jól lehet sok-sok robotot látott. Nem az itteni robotok és Robbi között a leghalványabb hasonlatosság sem volt – és ezért Glória leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben, látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett pillantása, hat-hét robotra esett a terem táján, egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Glória szeme egyszerre tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot... Igen, az egyik robot... – Robbi! – Glória sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szelszámot. Glória majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korlátom, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogóhajjal karját lengetve rohant Robbi felé. Izgalmában észre sem vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, Vakon dübörögve haladt előre a kijelölt pályáján. A három felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sokkott, Glóriát nem érhette utól. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszeveszetten integetett a felügyelőnek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak robbi cselekedett azonnal, és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és glória közti távolságot. Az egész jelenet másodpercek töredéke alatt játszódott le. Robbi karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislányt, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Glóriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel sem foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasúhanó Robbit, és ekkor zavarozottan megtorpant. A traktor mindössze fél másodperccel Robbi után ért el arra a helyre, ahol az imén Glória állt, még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja-anyja szenvedélyes öleléseit, aztán mohon Robbi felé fordult. Mert Gloria szemével nézve az eseményeket csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét-gyanú árnyéka váltotta föl. Zilát, földult külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult férjéhez. – Ezt terendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzat homlokát törölgette. Keze remegett, ajkán félénk, igen-igen mosoly játszadozott. – Robbit nem műszaki vagy konstrukciós munkára szánták? – fűzte tovább a gondolatot Mrs. Weston. – Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon. Ne is tagad! Nem tagadom – felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le. Glória az életét köszönheti Robbinak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbit t szerencséjére fényből készítették, másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől és miközben Gloria már-már már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robbi króma célkarja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel foglalált a kislány derekát, a robot szeme pedig hihetetlenül mévörösben izzott. Igen, mondta végül Mrs. Weston, most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad, míg csak meg nem eszi a rozsda. – Persze, nem ettem meg a rozsda, – vonta fel a vállát Susan Calvin. – Ez az eset 1998-ban történt. 2002-ben pedig már kijöttünk a járni-beszélni tudó robottal, s így az összes nem beszélő típusok egyszeriben elavultak. A robotellenesek úgy érezték, hogy ezzel betelt a pohár. 2003 és 2007 között a legtöbb kormány elrendelte, hogy a földön robotot kizárólag tudományos kutatás céljaira szabad használni. – Glóriának tehát végül is le kellett mondania a Robbiról? – Sajnos igen, de akkor már 15 éves volt, és nem 8, és így bizonyára könnyebben elviselte. Ami azonban mit sem változtatott azon a tényen, hogy ez a rendelet ostoba és fölösleges volt. Az amerikai robot anyagilag épp a mélyponton állt, amikor 2007-ben beléptem a céghez. Az első hónapokban minden nap vártam, hogy fölmondanak. De aztán sikerült kiépítenünk a földön kívüli felvevő piacokat. Akkor már persze biztosan ült a nyerekben, ugye? Hát, azért nem egészen. Először a raktáról lévő modeleket iparkottunk az új adottságokhoz igazítani mint egy tizenkét láb magas, nagyon otromba, és nem is túlságosan használható szerkezetek voltak. A Merkurra küldtük ki őket, hogy az ottani bánya feltárási munkálatokban segítkezzenek, de ez a vállalkozás megbukott. Hogy – Hogyhogy? – néztem rá csodálkozva. – Hisz a Merkur bányák sok-sok milliárd dollár tőkével rendelkező vállalkozás. – Ma már igen – mert a második kísérlet aztán sikerrel járt. Ha többet akar erről tudni, fiatalember, azt tanácsom, forduljon Gregory Powellhez. A tízes és a húszas években a vállalat legnehezebb feladatait Michael donovan kettesben ők oldották meg. Donovanról már évek óta nem hallottam, de Powell itt él New Yorkban. Elképzelni is nehéz, hogy már nagypapa. Én még mindig, mint ifjú legényt látom magam előtt. Persze, akkor még magam is valamivel fiatalabb voltam. Csak nagy vonalakban mondja el, kérem, amit tud, nógattam. A részleteket majd kiszedem Mr. Powerból, amit később aztán meg is tettem. Két-három kalandjukról tudok egy keveset. Szüzen Calvin elmerülve bámult az íróasztalon heverő vékony kezét. Kezdje a Merkurral, javasoltam. A második Merkur expedíciót emlékezetem szerint 2015-ben indították útnak helyszíni szemlére. A vállalkozást az amerikai robot és a Solaris Ásvány RT közösen finanszírozta. Az expedícióban egy újfajta, még kísérleti fázisban lévő robot vett részt, meg Gregory Powell, Michael Donovan,